Baada ya kwasema hayo, muhadhara wangu huu wa leo ambao ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wa mihadhara yenye sehemu tatu iliyobeba anwani inayosema ma la yas'a mar al mar'a muslima jahluhu mambo ambayo hatakiwi mwanamke wa Kiislamu jua. Mambo hayo Nimegawwa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza umurun baina wa baina rabbiki wa rasuliki. Ni mambo ambayo yako baina yako wewe na Mola wako na mtume wako. shekhe wako, baba yako, kaka yako msimamizi wako mume wako hausiki na mambo hayo na hayo ndiyo maudhui yangu ya leo na inshallah tutazungumza pia kesho sehemu ya pili Umurun baina wa baina akhari ni mambo ambayo yanakuwa yako baina yako wewe na baina ya watu wengine sasa hayo sasa yanakuwa ni ile mambo yanayouhusu watu wengine hayamuhusu Allah wala hayamuhusu Mtume Allahu alayhi wasallam yanamuhusu mume wako baba yako rafiki yako shekhi wako mwalimu wako jirani yako kuna mambo muhimu ambayo wewe ya jua ni hasara kubwa sana na tutaona kwa pamoja ya kwamba mambo hayo yote yamekuwa ni chang, ni sababu kubwa sana ya uharibifu kutokea katika jamii zetu kutokana na nini na kutojulikana mambo hayo lakini sehemu yetu ya mwisho ya mahadhara wetu tutazungumza mambo ambayo hutakii wewe kuyajua ambayo ni baina ki wa baina aadaiki baina yako wewe na baina ya maadui zako wewe mwanadamu wa Kiislamu una maadui wapo ambao hao maadui minal jinn ni maadui wa kijinn na maadui wa kibinaadamu, wana mpango madhubuti na wewe je mpango wao Kwa sababu ili uweze kupambana na adui yako miongoni mwa vitu muhimu sana ni wewe kufahamu nguvu yako lakini pili kufahamu nguvu ya adui wako kwamba adui wangu ana nguvu kiasi gani na mimi niweze kupambana na vipi kwa hiyo Allah ndani ya wiki tatu mazungumzo yetu yatapita katika hayo mambo kwa hiyo tukianza na sehemu ya kwanza ya mahadhara wetu kwamba katika mambo ambayo wewe mama dada binti kuto mba, baynaki, wa Kiislamu hutakiwi kutoyajua tumesema kwamba baina kati na rabbiki wa rasuliki ni baina yako wewe mwanamki wa Kiislamu na baina ya Allah na baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu yangu mama yangu na dada yangu tunatakiwa tufahami ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu na akatuleta hapa duniani kwa malengo maalumu. lengo kubwa انبالو الله سبحانه وتعالى ان اعبد وجهك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سكوومبي ميمي بنادام ولا سكوومبي ماجini الا لغلا ndio lengo kubwa la sisi sote wanawake na wanaume kuletwa katika huu limwengu mambo mengine yote imma yatakuwa yanasaidia kupatikana kwa ile ibada au yatakuwa yanakamilisha ile ibada lakini lengo kuu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Allah hajatuleta hapa duniani kuja kucheza wala kuja kuoana na kuzaana wala kuja kwa ajili ya kula na kufanya biashara hapana lengo kubwa ni kumwabudu yeye kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tumwabudu yeye akatuletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume akampatia kitabu ambacho ni Qur'an na akabainisha ndani ya Qur'an kwamba sisi tunatakiwa tumfuate Allah kwa mujibu wa mafundisho aliokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah kwenye Qur'an akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyoooka liyongi basi ifuateni koyo asbilu ila llah wahid njia ya kuelekea kwa allah ni moja tu hakuna njia mbili sio kama vile wale watu wanasema kwamba yule anafata yesu anamfuata mungu yule anaanabudu muzimu anamtegemea mungu huyu mwisilamu anamtegemea mungu sote sisi tunakutana kwa allah kwa mungu mmoja la njia ya kufika kwa Allah ukiwa umesalimika ni alislamu wa sunna fakat ni kufuata uislamu wa mujibu wa mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sasa tunatakiwa sisi tutambue ya kwamba kuna mambo kuna mambo ambayo wewe mama wa Kiislamu kuhusu baina yako wewe na Mola wako. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapokutana na wewe ama wewe utakapokutana na Allah, Allah atakuuliza kuhusu hayo mambo. Majibu utakayokuwa nayo wewe yanatakiwa yendane ya na ule muda ulioishi katika hii dunia ukishindwa kujibu hayo maswali ukishindwa kutoa maelezo hautokuwa na mahala pa kukimbilia hautomtaja mme wako mchumba wako mtoto wako wala mzazi wako wala ndugu yako wala bosi wako wala shuga yako wala jirani yako ni mambo yanamu, yanakuhusu wewe na Mola wako tu basi. Na hayo ndiyo dini yenyewe ya Kiislamu. Na hayo ndio mambo ambayo wewe mwanamke wa Kiislamu huna udhuru wala hutakiwi kutoyajua wala hatakiwi mtu yoyote duniani kuto ya kutoyajua na akikuzuia kutoyajua unaruhusa ya kumkatalia hata akiwa ni mume wako unaruhusa kumkatalia kwa sababu hayo ni mambo baina ya wewe na Mola wako tu dada yangu na mama yangu wa Kiislam unatakiwa ufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anasema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a Allah amikutoweni katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote kila aliyezaliwa amezaliwa mjinga Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa anataka wewe umfuate yeye na uishi kwa mujibu wa mafundisho yake ameshakuletea mtume ameshakuletea kitabu akakupatia njia ambazo wewe unatakiwa uzitumie njia hizo ili uweze kuishi katika ule utaratibu na utaka yeye Allah akasema wa ja'ala lakum sam'a wal absara la'allakum la na akakupeni nyinyi nyinyi masikio au usikivu masikio umepewa nyenzo katika zile nyenzo muhimu za wewe kufahamu vitu kwa maana utasikia wal absaara na akakupeni macho yenye uwezo wa kutazama kwa maana wewe sio kipofu ni mzima una macho yako mawili unaona jambo la tatu Allah kasema wal absaara wal afida na akawajalia vifua ambazo vifua ambavyo ndani yake kuna moyo moyo ambao kazi yake ni kuweza kukueleza wewe kufahamu we. kitu fulani na kitu fulani hiki ni kibaya hiki ni kizuri hiki kipo hivi kwa hiyo allah subhanahu wa ta'ala baada kutaja hivi vitu vitatu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a kwa alhamdulillah mimi mnina akili ninaizungumza hapa na nyinyi mliokaa hapo mnanisikiliza wote mna akili kwa sababu gani nyenzo za akili Allah amewapa kwa maana hapo wewe unasikia hapo wewe unaona lakini una uwezo kutafakari na kujua kile ambacho unachokiona na kile ambacho unachokisikia sasa basi jambo la kwanza ambalo Lina kuhusu wewe na Mola wako halihusu mtu yoyote jambo la kwanza ni maarifa to kitabilla nukifu kitabu cha Allah mama yangu na dada yangu wa Kiislamu unelisikiliza Nina newe moyo wako unayafahamu na unayaelewa. Na ninajitahidi kuzungumza sana Kiswahili ili Lu kuzungumza lugha za kigeni. Umri uliokuwa nao je unafahamu kitabu cha Allah kwanza kukisoma? Umri uliokuwa nao unafahamu Umeweza kuhifadhi Qurani juzuu thalathini Umri uliokuwa nao ni kiwango gani kwenye kitabu cha Allah unakijua mama zangu dada zangu haya yazungumza hapa ni mambo yanafungamana baina ya kwewe na Mola wako hatumuingizi mume hatumuingizi mtoto hatumuingizi baba wala mjomba wala shangazi. Hivi na naomba ufahamu ya kwamba hili ninalolizungumza hili Lina kuhusu wewe na Mola wako. Allah subhana wa taala amekuletea Qur'ani. Walimwa Qur'ani wapo. Qur'ani ipo. Misahafu ipo. Wewe hapo ulipo na umri huo uliokuwa nao una miaka 20 una miaka 30 una miaka 40 una miaka 50 ni kipi kiwango chako cha kusoma kitabu cha Allah macho unayo masikio unayo kitabu cha Allah ambacho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Umama حديث ambayo ameipokea al-Imam Muslim anawaambia waislamu wote ikra'ul Qur'ana someni Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafian li ashabihi hakika hii Qur'ani itakuja siku ya kiyama mwenye kuwaombea kuwatakia uombezi wali wenye kusoma Qur'ani نبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث يا انا واس بن سمعان حديثه الذي متبقهه الامام مسلم نبي صلى الله عليه وسلم اناسما يوتى يوم القيامة بالقران واهله يتلتوا سيكه قيامه قران وواله وسماج وقران الذين كانوا يعملون به في الدنيا wale ambao walikuwa kifanyia kazi Qur'ani duniani Takaddamuhu suratul baqara wa ali imran imi watangulia wao mbele na wao wa kunyuma mbele ipo suratul baqara na ipo suratu ali imran tuhajani hajani ansahibha hizi sura mbili zinakwenda kuwatetea wasomaji wake je wewe hapo ulipo suratul baqara wajua kozawejue ni kitu gani suratu bakara ni kitu ni nguo ni simu ni mtindo wa mavazi ni sura kwenye Qur'an tukikupa msahafu hapo ulipo ukipewa msahafu ukaambiwa tuonyeshe suratu bakara ilipo waweza kutuonyesha ukifanikiwa kutuonyesha tukikwambia tusomee suratu bakara na suratu ali imran ambazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amethibitisha katika hadithi zaidi ya moja kwamba hizi sura mbili hizi zitakuja kuwatetea siku ya kiyama wenye kuzisoma wewe unawezisoma sura hizo wazijua sura hizo kama hauzijui kwa umri uliokuwa nayo macho unayo masikio unayo ni kitu gani unaweza kumweleza Allah siku ya kiyama kwamba mimi sikujua kusoma Qur'ani sikujua kusoma suratul baqara na suratul Ali imran kwa sababu mume wangu alikuwa ananipenda sana mimi nilikuwa ndio mjasiria mali mkubwa, mama wa vikoba mtaani mimi nilikuwa ninashughulishwa na kunyonyesha watoto Nilikuwa ninasha jumamosi na jumapili. Watoto wamepangana kama vile ngazi. Kwa watoto wangu wakanishughulisha sana mimi. Siokuweza kusoma suratu Al-Baqara wala suratu al Imran. Utamweleza Allah haya mambo. Qur'ani hii ndiyo ile ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amezungumza kwa maneno ya uwazi kabisa akasema katika hadithi ya Uthmani bin Affan hadithi ambayo ameipokea alimamu al-Bukhari akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Mbora wenu ni yule aliyeisoma Qur'ani naye akaisomesha wewe hutaki kuwa bora hutaki ni katika wale ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ni watu bora ama wewe unafahamu bora ni kuwa na mali ni mme wako kuwa ni mkurugenzi wa manispaa ukitembea barabarani kwamba yule pale mke wa mkurugenzi yule pale mke wa bosi yule pale mke wa shekhe yule pale mke wa ustadhi unadhania huo ndiyo ubora mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu bora wenu nyinyi ummati Muhammad mtu aliyebora katika nyinyi ummati Muhammad ni yule atakaisoma Qur'an na pia akaisomesha kwa watu wengine hadithi zilizokuja kuelezea nafasi ya Qur'an na umuhimu wa kusoma Qur'an na fadhila ya kusoma Qur'an na thamani ya Qur'an ni nyingi sana nimelezia hadithi mbili naendelee na kipengele kingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisama man qara harfan min kitabil lahi yoyote ataka isoma harufi yoyote kuna kitabu cha حسنة fala hu hasana ana yeye jema moja wal hasanatu لا ashr amthaliha na jema moja ni kwa 10 mfano wake la aqulu alif lam mim wa lam harfun wa harfun lakini alif ni herufi moja lam ni herufi moja mim ni herufi moja ukisema alif lam mim wewe umeandikiwa thawabu 30 na Qur'an Ndiyo kitabu pekee duniani ambacho ukisoma Umefahama maana yake? Hufahamu maana yake mujarradi wa wewe kusoma tu uandikiwa thawabu. Qur'an yuta'badu biqira'atihi. Hufanywa ibada kwa kule kusoma kwake. Sasa wewe Qur'an ambayo ni baina yako na Mola wako. Jambo la kwanza ambalo liko baina yakuwewe na Mola wako ni maarifa kitabi kitabu kufahamu kitabu cha allah leo ni waislamu wangapi katika kina mama kina dada na binti wa kiislamu hawana mpango kabisa kabisa kabisa na kusoma kitabu cha allah subhanahu wa taala ni waislamu wangapi leo hii hawajui kusoma qurani ni kina mama wangapi leo hii hawajui kusoma qurani wala hawajui thamani ya qurani na Qur'an ni kitabu cha Allah ambacho Allah mwenyewe amezungumza ndani ya Qur'an akasema inna hadha alqur'ana yahdil lil lati hiya aqwam hakika hii Qur'an inaongoza katika njia iliyokuwa imenyooka na iliyo sawa sawa zaidi akaisifia Qur'an zalika alkitabu la raiba fi hudan lil hicho ni kitabu kisichokuwa kuwa na shaka ndani yake mwongozo kwa mchao Allah. Hudan linnasi Korani ni mwongozo kwa watu wa bayyinat na ni hiyo kitabu kinachobainisha mambo mbali, mbali Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo Muislam hutakiwi kutokuyajua. Dada yangu hutakiwi kuto kuyajua ni kusoma Korani Kama hujui kusoma Qur'ani Wallahi wewe umekula hasara. Ni afadhali usijuwe kuandika lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili na lugha yoyote duniani. Usijue kusoma hata gazeti wala kusoma pale kwamba usipite hapa. Pita huku, hujui kusoma. Wewe kama utakuwa hujui kusoma hayo maneno, halafu unajua kusoma Qur'an, wallahi wewe ni mtu uliifaulu. Uli na upo katika daraja ya juu kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini kama wewe utakuwa ni msomi lugha zote za duniani wajua kuzizungumza kuzi unajua kuzisoma unajua kuziandika lakini kitabu cha Mola wako hukijui wewe umekula hasara hata uwe ni mheshimiwa wa sampuliyeni wewe umekula hasara tenga muda Kaa chini angalia umri wako kweli kwa umri uliokuwa nao ni kweli mpaka sasa hivi hujamaliza kusoma Qur'ani hata kukuangalia kweli kabisa kwa umri uliokuwa nao Qur'ani bado na kutatiza huoni haya wewe mwanamke wa Kiislamu kwa umri uliokuwa nao ukisimamishwa mbele za watu umehifadhi ki kiasi gani hu juzuu hata kumi hujisikii vibaya wewe ukisimamishwa mbele ya waislamu ukaambiwa tuonyesha suratul maryam iko wapi hujui ilipo na unajiona wewe ni mwanamke wa kisasa unaikwenda na wakati umeshughulishwa na simu umeshughulishwa na biashara umeshughulishwa na mambo ambayo hayana faida yoyote katika maisha yako allah allah mama zangu dada zangu miongoni mwa mambo ambayo Yana kuhusu wewe baina ya wewe na Mola wako na hapa haingii mtu wa aina yoyote ni maarifa tu tira'ati kitabi rabbik ni kujua kukisoma kitabu cha Mola wako ukishajua kukisoma ujue maana yake leo hii ni waislamu wangapi wa kike tunapokea simu zao tunapokea mashtaka yao tunapokea malalamiko yao مُنتو انأكوجا أناأوليزا سوالي ونأمووليزا كوني ويه سورة الطلاق هيجوي الله أناأنسى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسنوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من <متع> بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله wa man yatadda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri laallallahu yuhdithu ba'da zalika amra unamsomea aya mwanamke wa waislam namwambia kwanini wewe umepewa talaka leo na mume wako kesho ufungashe wa viragu unakwenda kwenu na kitabu cha allah kipo mbele yako ku, kinakukataza usitoke katika nyumba ya mumeo lakini waislam wamitupia qurani nyuma ya migongo yao wakashughulika na mambo ambayo wallahi حَيَاةٌ مَنَفَعَةٌ يُؤْتِي كَتِكَ مِشْيَاؤُهُ الْآخِرَةَ